Kembali kita melanjutkan Kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fusul Fisirat Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa Setelah kita menjelaskan tentang Teristiwa Banu Quraidah Dan akhir dari keadaan mereka Yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka pada akhirnya tunduk kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Allah memberi kemenangan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dan kaum mu'minin sehingga mereka pun terbunuh di tangan kaum muslimin yakni dari kaum lelaki yang telah mencapai usia balik. Adapun mereka yang masih anak-anak demikian pula para wanita menjadi tawanan dari kaum Muslimin. Kemudian kita masuki kejadian yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abdul Al Fida Imaduddin. Ismail bin Umar al-Shahir bin Katsir Rahimahullah taala faslun pasal yang berikutnya disebutkan dalam kurung dan ini bukan dari ucapan Al-Hafiz Ibnu Katsir Qatlu Abi Rafi' Salam Ibn Abi Al-Huqaiq terbunuhnya Abu Rafi' Salam bin Abi Al-Huqaiq Abu Rafiq Sallam bin Abi Al-Huqaiq ini termasuk tokoh utama diantara antara tokoh-tokoh Yahudi yang menampakkan permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang yang sangat fajir masyhur di daerah Hijaz Trang-trangan, membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Abu Rafi' keadaannya sama seperti Kaab ibn Al-Ashraf yang juga dikenal menampakkan permusuhan yang sangat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita jelaskan sebelumnya kisah terbunuhnya Kaab bin Al Ashraf musuh Allah subhanahu wa taala yang terbunuh di tangan kaum Aus kabilah Al Aus dari kaum Ansar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa beliau berkata wala maqtaal Allah walahu alhamdu Kaab ibn Al Ashraf hadu allah ala yadai rijalin minal aus kama qaddamna dhikrahu ba'da waq'ati badr fadana Allah Subhanahu wa ta'ala membunuh walillahil hamd membunuh khagiga ashraf masa yang terbunuh melalui tangan-tangan kaum al-aus sebagaimana yang telah kami sebutkan penjelasannya dan itu terjadi setelah peristiwa perang Badar. Setelah terjadi peristiwa perang Badar. Wa Abu Rafi' Sallam ibnu Abi Al-Huqaiq mimman allab al-ahzaba 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa Dan adalah Abu Rafiq Salam bin Abi Al-Huqaiq. Perang ini termasuk di antara yang membangkitkan atau memberi semangat kepada kelompok-kelompok yang terlibat dalam peristiwa perang Ahzab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia termasuk provokator. Termasuk provokator utama untuk menghubungi kaum musyrikin, kaum Quraisy dan yang bersamanya dalam peristiwa perang Ahzab. Untuk bersekutu, memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin. Walam yuqtal ma'ab bin kama kutil sahibuhu Huyi bin Aqtab. Siapa yang dibahas? Siapa namanya ini? Yang dibahas siapa sekarang? Ha? Siapa yang dibahas? Siapa yang di depan mundur-mundur sedikit Lagi membahas siapa ini Abu Rafi' Siapa Abu Rafi' Namanya Namanya siapa Sallam Sallam bin Abu Al-Huqaiq Beratian Siapa yang dibahas Masyaallah Salam bin Abdul Huqaid Siapa yang dibahas? Salam bin Abdul Huqaid, Abu siapa? Hah? Siapa? Abu Jabir Abu Rafi. Hmm. Siapa yang dibahas? Ah, ha? kamu, kamu, kamu. Ah. Ha. Salaam bin Siapa? Abi Ha? Khairan insyaAllah Naam Wa lam yuktal Maa bani Khulaydah Dan dia tidak terbunuh Bersama bani Khulaydah Kama kutila sahibuhu Khuyay bin Akhtab Sebagaimana terbunuhnya Khayyai bin Akhtab Dari Banu Nabir Nah Karena Khayyai bin Akhtab Memang dia sudah berjanji ketika itu Bahawa dia akan Masuk Bersama dengan Banu Quraidah Masuk ke dalam benteng mereka Siap untuk mati bersama Ini perjanjian Huyay bin Akhtab bersama dengan Banu Quraidah. Adapun eh, Salam bin Abil Huqayt tidak melakukan perjanjian dengan Banu Quraidah. Sehingga pada saat peristiwa Perang Ahzab selesai, Huyay bin Akhtab ikut bergabung dengan Banu Quraidah. Sedangkan Salam bin Abil Huqayt keluar menuju Khaybar. Liga itu. Jadi dia tidak terbunuh bersama Abu uh, Banu Khuraibah. Raghbat al-Khazraju fi qatlhi, maka kaum Khazraj ingin membunuhnya. Ingin membunuhnya. Karena mereka mengetahui bahawa Abu Rafi kurang lebih seperti Huyai bin Akhtab yang menampakkan permusuhan yang sangat keras kepada kaum muslimin dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kaum khazraj ingin membunuhnya wala bil musawatil aus fil ajr karena mereka menuntut persamaan dengan aus dalam hal mendapatkan keutamaan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena membunuh seorang tokoh yang kafir jadi semenjak peristiwa terbunuhnya Kaab Ashraf yang dilakukan oleh kabilah Aus maka Khazraj pun ingin melakukan perbuatan yang sama sebagai bentuk pertolongan kepada kaum Muslimin. Sebagaimana kita ketahui, Maasharul Khairahimakumullah ini dua kabilah yang terbesar di Madinah, Aus dan Khazraj. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi rasul yakni sebelum mereka masuk ke dalam Islam yang terjadi di antara mereka adalah pertempuran dan perkelahian itu saja terus menerus wa id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka fa asbahtum bi ni'matihi Lalu mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, semenjak mereka masuk Islam, ini antara Aus dan Khazret sering terjadi tanda persaingan, tapi persaingan positif, persaingan dalam kebaikan, persaingan dalam hal memberikan bantuan dan pertolongannya kepada Al Islam dan kepada Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang menyebabkan kaum Khazraj ingin membunuh Abu Rafiq Sallam bin Abi Al-Huqaiq. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Subhanahu telah menjadikan kedua kelompok ini, dua kabilah ini, itu sering terjadi Tanafus, persaingan. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan-kebaikan. Jadi ini persaingan yang dianjurkan, persaingan positif. Berlomba dalam urusan akhirah. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qatlihi fa Maka mereka pun meminta izin kepada Rasulullah alaihi wasallam untuk membunuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Fa hurijalun kulluhum min maka bangkitlah beberapa orang yang mereka seluruhnya dari banu salimah dari kabilah al-khazraj. Wahum mereka adalah Abdullah bin Atik wa amirul qaumi bi amri sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Atik ini pimpinan pasukan. Pimpinan pasukan pembunuhan terhadap Abu Raseq. Sallam bin Abi al Dan dia amirul kaum berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah yang mengangkat Abdullah bin Atik menjadi pimpinan pembunuhan tersebut. Wa Abdullah bin Unaish وأبو قتادة الحارث بن ربيع ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم خزاعي بن أسود هذا الحليف سكتوا بنو سلمة فنهوا بهم، maka mereka pun berangkat mereka ini Abdullah bin Atiq Abdullah bin Umayz Abu قتادة الحارث بن ربيع مسعود بن خزاعي jadi enam orang yang berangkat untuk melakukan pembunuhan pada uh, Salam bin Abi Al-Huqaiq. Atawuhu fi khaybar fi darin lahu jami'ah. Maka mereka pun mendatangi daerahnya di khaybar. Ya, di sebuah benteng. Ya benteng yang berkumpul orang-orang Yahudi di sana pada Zalul Alehila dan Maka mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut di malam hari dan mereka berhasil membunuhnya Warahmatullahi Wabarakatuh. Maka mereka kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Ssalam dalam keadaan mereka semua mengaku bahwa dia lah pembunuhnya karena pembunuhan itu terjadi di malam hari. Kondisi gelap Kondisi gelap Jadi mereka semua menganggap Mereka lah yang membunuhnya Jadi tidak diketahui secara pasti Siapa pembunuh yang sebenarnya Ini menurut riwayat Ibn Ishaq Fakala akhirnya Rasul mengatakan Aruni asyafakum perlihatkan kepadaku Pedang-pedang kalian Falamma arawhu qala Lisaif abdillah ibn Unais Tatkala mereka Memperlihatkan pedangnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pedang Abdullah bin Unais, hadza qatalahu. Pedang inilah yang membunuhnya, yaitu Abdullah bin Unais. Ara fihi athar aku melihat ada bekas makanan. Terusnya bekas darah. Darah dari Sallam bin Abi Al-Huqaiq. iya darah dari Sallam bin Abi al Wakana Abdullah bin Unais qatataka alaihi bis-saif hatta sami'a sawta Azmi zahrihi dan Abdullah bin Unais itu sampai bersandar, ya, berkelekan di atasnya dengan pedangnya. Jadi betul-betul dia tancapkan sampai dia mendengarkan suara punggung, tulang punggung dari Salam bin Abdullah Fakih, menunjukkan bahwa dia telah berhasil menusuknya. Wa adu Allah dalam keadaan musuh Allah Sallam ini mengatakan katni katni yaqoolu hasbi katni itu maksudnya cukup cukup, eh sudah. Pas ya Sudah teralah Dan pedang itu telah masuk ke dalam Dalam tubuhnya Demikian riwayat yang disebutkan oleh Ibn Sihab Rahimahullah ta'ala dalam sirahnya Dan riwayat ini Ma'asyir al-rahimahullah berbeda dengan Yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari Dalam Sahih al-Bukhari Dalam bab Bapakatul Abi Rafiq Disebutkan bahwa yang membunuh bukan Abdullah bin Umayyis yang membunuh Salam, tapi yang membunuh adalah pemimpin pasukan. Siapa pemimpin pasukannya? Ah, siapa pemimpin pasukannya? Ah, siapa? Salam bin Unais. Ini dari mana? Banjar. Ah, yang ketawa itu. Siapa? Pemimpinnya siapa? Ah. Jangan ketawa. Ah. Antum semua yang ketawa itu. Ah, antum juga yang ngomong. Ah. Siapa? Hah? Siapa? Ha, siapa? Siapa? Abdullah bin Atiq. Allah. Siapa? Eh, jangan lihat buku. Siapa pimpin? Jangan lihat buku. Matanya ke atas. Siapa pimpinan pasukan? Ha Siapa? Ha Anto. Ha Anto, Bando. Abdullah bin Atiq. Naam. Di dalam riwayat al al-Bukhari yang membunuh itu Abdullah bin Atiq. Dia masuk di malam hari. Ketika si Salam dalam keadaan tidur. Ah, dia membunuhnya. Disebutkan secara lengkap oleh Al Imam Al Bukhari dari hadith Al Bara bin Azib Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Rafi mengutus kepada Abu Rafi Al Yahudi beberapa tokoh dari kalangan Ansar dan mengangkat menjadi pemimpin Abdullah bin Atik dan Abu Rafi ini seorang yang dikenal selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tinggal di sebuah benteng ya, disebutkan dalam uh, di bumi hijaz di sebuah benteng di bumi hijaz ketika mereka telah mendekati, yani pasukan Abdullah bin Acik ini telah mendekati benteng itu matahari telah terbenam yani sudah tiba waktu malam maka manusia pun mereka kembali ke tempat peristirahatan mereka maka Abdullah bin Acik mengatakan kepada para sahabatnya Kalian tetap di sini. Ini yani jangan berpindah di luar benteng. Kalian tetap di sini. Saya akan berangkat. Saya akan membujuk uh, tukang pintu itu. Saya akan membujuk tukang pintu tersebut, penjaga pintu, memungkinkan, jika memungkinkan saya untuk masuk ke dalam benteng tersebut, maka sendirian Abdullah bin Akid datang mendekati penjaga pintu. Sambil dia uh, membungkus badannya, ya, dan membungkus badannya dengan pakaiannya, jadi kondisinya seperti seorang yang sedang buang hajat. Dia menampakkan diri seperti orang sedang buang hajat, ya, membungkus tubuhnya. Manusia yang lain sudah sudah masuk ke dalam benteng tempat-tempat mereka beristirahat. Lalu kemudian dia pun memanggil tukang pintu tersebut, iaitu yani penjaga pintu. Ya Abdullah. Nah, iaitu yani ketika uh, ketika dia sedang uh, apa, membungkukkan sambil menutup badannya, jadi penjaga pintu ini menyangka bahawa dia termasuk orang dalam. Dia termasuk orang orang dalam, bahawa dia termasuk orang Yahudi yang sedang buang hajat di situ. Akhirnya ketika dia akan menutup pintu, karena sudah memasuki waktu maghrib maka penjaga pintu itu mengatakan padanya, "Wahai Ya Abdullah, engkau tidak ingin masuk, fادخل. Kalau kau mau masuk-masuk. Fa inni uridu an ughliq al Aku ingin menutup pintu sekarang ini. Akhirnya masuklah dia. Akhir berhasil masuk. Sambil dia bersembunyi, setelah masuk dia sembunyi. Ketika semua manusia telah masuk Maka penjaga pintu ini Menutup pintu tersebut Lalu dia menggantungkan pintunya Di sebuah tiang Setelah mereka semua pergi Aku pun Kata uh, Abdullah bin Atik Aku pun Mengambil kunci tersebut Di, di tiang itu Lalu saya membuka Pintu tersebut Teman-teman pun pada masuk semua. Masuklah teman-temannya. Nah nah kebiasaan Abu Rafiq di malam hari itu. Dia tidak langsung tidur. Ngobrol. Yusmar lahu indah. Jadi terjadi obrolan di dalam, dalam rumahnya itu. Obrolan di malam hari. Dan aku berada di salah satu kamar-kamar yang ada di uh, bahagian rumahnya. Falamma dhahaba anhu ahlus samarih ketika orang-orang yang ngobrol bersama itu telah pergi meninggalkannya padarkan dia sudah sendirian Sa'ad tu ilaihi faj'altu kullama fatahtu baban aglaqtu alayya min dakhil maka Abdullah bin Athiq bergerak sendiri aku pun mendatangi kamar yang dekat tempat beristirahatnya Abu Rafiq Setiap kali aku membuka pintu, aku tutup dari dalam. Masuk kamar, tutup lagi dari dalam. Terus dari kamar ke kamar. Kau itu inal kaum anada lam yakhluzu ilaih hat ta'akdulahu. Ya, sesungguhnya kaum maksudnya yang bersama beliau, ya, itu telah memberi peringatan padaku di mana mereka tidak akan sampai kepada aku sampai aku membunuhnya. Jadi dia tidak ingin teman-temannya ikut bersamanya. Untuk membunuh. Kengannya dia sendirian. Dia sendirian yang membunuh. Akhirnya aku pun sampai kepada uh, tempatnya atau kamarnya Abu Rafiq. Fa'idah huwa fi baitin muslim wasatayi alih. Ternyata dia sedang berada di di tempat yang gelap di tengah-tengah keluarganya. La adri ainah huwa fil bait. Saya tidak tahu di mana dia di di rumah itu. Karena gelap. Tidak ada cahaya. Akhirnya dia dengan suara, ya, seakan-akan mungkin jadi pelayannya atau siapa gitu. Akhirnya dia bersuara. Abraafir ah. memanggil orang tersebut. Hola, manhada, siapa ini? Ah, berarti ketahuan kan? Arah suaranya, nah ini berarti dia abraafir. Ah. Faahwa itu nahosot maka aku pun berjalan menuju suara tersebut. Faadribuhu darbatan biseif, aku hantam dia dengan pedang. Ya, wahana dengsh dalam keadaan aku bergetar ketika itu. Fana aguna itu syaitan. Ternyata aku tidak melakukan hal yang membunuhnya. Wosoh dan dia keluar. Apa dia teriak? Dia berteriak. Fakarajtuminalbaid. Akhirnya saya keluar dari kamar itu. Faamku tughayyurabaid. Lalu tidak jauh dari situ. Aku uh, singgah, singgah kembali. Nah, aku singgah. Hani dia belum puas, karena dia masih berteriak. Berarti kan masih hidup. Pengennya dia sudah mati. Fum madakal tuile. Akhirnya aku masuk lagi dalam kamarnya. Fakul <tum> terlalu. Aku mengatakan, hani dengan dengan model suara yang lain. Ma hada soti abu Rafiq. Suara apa ini wahai Abu Rafiq? Tadi dia memanggil Abu Rafiq, nah, ketahuan kan suaranya. Nah, lalu kemudian dia bersuara lagi, seakan-akan ingin menolong Abu Rafiq. Mahad esaudi Abu Rafiq, suara apa itu Abu Rafiq? Ola la ummu keluwi, celaka ibumu. Inna rajulan fil bed barabari, kau lebih Ada seseorang di kamar ini memukul aku dengan pedangnya baru saja, padahal. Yang bersuara itulah yang menebasnya. Setelah mengetahui itu suara Abu Rafiq Alafu Abdulbuhu darbakan askan tuhu, maka aku pun memukulnya dengan pukulan yang akhirnya membuat dia terjatuh. Walam akthulhu, namun saya ternyata belum membunuhnya. Thumma wabatu Khabi basyfi batnihi hatta akadafil wahri. Lalu aku letakkan ujung pedang itu, ya di bagian perutnya lalu ditusuk sampai ke tembus ke bagian punggungnya ya dari bawah perut ditusuk sampai tembus ke bagian perutnya alhamdulillah fa arastu anni qataltuhu maka aku pun mengetahui bahwa aku telah membunuhnya faja'altu aftahul abwab baban baban lalu aku pun membuka pintu demi pintu Sampai aku tiba di di luar, aku letakkan kakiku, aku sudah berada di atas tanah. Wa ana arah aniyadintah itu ilat art fawqat fawqat itu filailah tunmuk mirah. Aku pun mengetahui bahwa aku telah keluar dan aku sampai ke tanahnya dan aku pun uh, keluar di malam yang terang bulan. Fakasarat saki lalu pada saat itu aku terjatuh dan Eh, bahagian betisku ada yang patah, lalu aku pun membungkusnya dengan sorbanku. Tumen talak tuhata jalas tu alalbab. Lalu kemudian aku pergi dan aku duduk di dekat pintu, dekat pintu gerbang. Lalu aku mengatakan, La akhirul leila hatta a alama akotel tuh amla. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini di malam ini hingga saya mengetahui apakah aku telah membunuhnya atau tidak wala masahadik pada saat eh, ayam berkokok yakni menunjukkan pagi hari qoman na'i al-sur maka eh, berteriaklah orang-orang yang mengumumkan kematian ya, kebiasaan mereka orang-orang yahudi apabila ada yang meninggal maka mereka teriak-teriak ya. mereka teriak-teriak di dekat pagar tersebut Nah, fakallah an Abu Rafiq Tajir ahli Hijaz. Jika demikian, aku akan mengumumkan kematian Abu Rafi' pedagangnya, penduduk Hijaz. Maka aku pun berangkat bersama dengan para sahabatku. Lalu aku mengatakan kepada para sahabatku, An -Naja, ayo segera pulang cari jalan selamat. Fakat kata Allah subhanahu wa taala telah membunuh Abu Rafi' Aku pun kemudian sampai kepada Nabi saw. Dan memberitakan hal ini tentang terbunuhnya Abu Rafiq dan beliau pulang dalam keadaan terluka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: "Ubsutrijlag, bentangkan kakimu." Faba satu rijilifah masahah. Aku pun membentangkan kakiku yang terluka tersebut. Lalu disapu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakannah lam ashdhakihah qatu. Seakan-akan aku tidak merasa sakit sedikit pun. Ya'ini subhanallah Sembuh seketika itu juga Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ini diriwayatkan oleh al al-Bukhari dalam Kitabul al-Maghazi Pada bab tentang terburuhnya Abu Rafi' Salam bin Abi al-Huqaiq Sampai disini insyaAllah Akhiru da'wana Alhamdulillah Rabbil al Alamin Tafallal hafizatullah